З медвяною квіткою буркуну у тонких рухливих губах так і застигла. Вуха її теліпнулися, а водянисті прозорі очі взялися настороженістю. Коза помітила жбура. Білі сережки під її підборіддям одвисли, і вона, як і Петро, перед тим теж було вже розкрила писка, та Петро встиг прикласти до вусів пальця і прошепотів – цить! Та цить, можна було сказати, куріпуці, а не козі. Зеленими від трави губами вона сірбнула повітря, надулася і бекнула так, що комарі перед обличчям послушниці перестали товкти ступу, а ластівки розлетілися хто в небо, а хто на дзвіницю. Цуцик! із цапковою ногою у роті, і сам цапок з мокрими відроси, ріжками на мить поціпеніли і вслід за козою чкурнули з муру у двір монастиря. Послушниця розплющила джмелясті від сну очі і кинула з руки на руку рушницю. «Сестро, сестро, не стріляй, я свій!» Проговорив до неї Петро і зняв з голови шапку, аби послушниця краще могла розгледіти його, що він ніякий не жовнір і не татарин. «Доброго ранку, сестро, і скажи, де тут у вас і гуменя, бо в мене до неї діло?» Послушниця наставила змуру рушницю і нерозбірливим чи з переляку, чи зі сну голосом сказала. «Яке може бути в таку ранню годину діло?» «Знаю, знаю». Закидав словами Петро, лиш не стріляй, побудеш усіх. Я сотник Наливайківського війська Петрожбур. Хто хто? Як від вогню відкинулася від нього послушниця? Петро? А хто ж? Петро, а ти що? Мене знаєш? Тоді хто ж ти сама? Послушниця приставила рушницю до гармати і скинула каптур на плечі. Голівка її враз стала меншою, вищою, і Петро роззявив рота. Галю, це ти? Галю, звідки ти тут? Як? Ми вже тут більш як півроку, ще не постриглась, та думаю, постригтись. А що ж гусятин? Нема вже Петре, гусятина. Татари, вони, все пішло димом. Ти, Галю, поки того, не стрижись, задихаючи заговорив Петро. Не стрижись, Христом Богом прошу тебе. Я сьогодні буду у Северина. Я скажу йому, що ти тут. То що, Северин є? Казали ж, його вже давно нема, убили. І Галя зайшлася плачем. І живий Северин, і здоровий. Ми з військом були далеко. Тільки ти, Галю, не стрижись. «Так не стригтися!» Галя відвернулася до дзвіниці, і Петро почув, як вона заридала. На мур знову вискочила коза. За нею, спираючись обома руками, на ковіньки, ніби на чотирьох ногах, у темній мантії видибала на мур і гуменя. Очі її клято горіли, а пополясте волосся з-під клобука, наче диміло. Вона огріла ковінькою козу, Порогах, і знову зіперлася на ковіньки, ніби хотіла з муру на Петра скочити. «Матушко-йгумене, я сотник наливайківського війська Петрожбур. Зі мною в дорозі трапилася пригода, і я змушений був добиватися до вашої обителі і хочу просити вас прийняти до себе цю бідну дівчину, що сидить на моєму коні». Петро приготував ці слова заздалегідь. «Так ви з наливайком є?» не слухаючи про дівчину, каркнула Ігуменя. «Є, ми знову є. То ми лиш ненадовго кудись ходили. Тепер ми тут. Тоді б ви своїм наливайком підкинули нам пороху та зо дві, зо три гармати, а то нібито немає вам що робити, жінок вже на конях возите. Матушко Ігумене, даю вам козацьке слово. Підкинемо вам і пороху, і гармат». «Ми ось дички учора шарпонули декого за Дністром. А поки прийміть оцю бідну душу, а на додачу оцього ось невеличкого гаманця!» За спиною гумені вже зібралося кілька озброєних черниць. Темними недобрими очима вони вперлися в Петра і в Хабіджу. «Хто вона, звідки, чия? я?» Прогула з муру ігуменя. «Та, зам'явся Петро, як би це вам сказати і щоб не збрехати. «Вона принцеса!» «Хто?» Сірі лопаті брови і гумені заворушилися. «Принцеса! Арабська! І в неї жар, вона горить. Вчора увечері у мене була над Дністром. Тут від вас недалечко. Зустріч з одним... Ви зігорним паном. Та що там довго розказувати? Берете її чи ні? У війську самі знаєте, я її вести не можу» а покинути на призволяще вовкам у пущі не хочеться. Так таки і принцеса. Ще у нас не хватало тільки принцес. І гуменя оглянулася на черниць. Їй богу, що принцеса, і ноги в сандаліях, золотих. А якої вона віри? От чого не знаю, того не знаю. Та мабуть що без віри, бо як її сюди віз, то за всю дорогу вона не перехрестилась ні разу. От ви її і охрестите. І гуменя щось буркнула одній із черниць про корзину, і та, кинувши на Петра недоспаним оком, хутко подалася з муру у двір. «Підведи ближче коня та розкутай її. Нехай я гляну, бо, може, ніяка вона не арабська принцеса, а арабський антихрист». Петро підвів куріпочку під мур і поставив мордою ніби безумисне». «Жаб'ячу м'яту». Жаб'ячої м'яти Коріпочка не те, що не любив. Від самого її виду ним завжди починало трусити. Так вона притурно і млосно смерділа. І вічно в тій м'яті повно смердючих комах і жучків. Коріпочка сплющив ніздрі намагався не дихати. З дух його завмерли, та скільки можна не дихати. І Коріпочка, вдихнувши, витягнув із м'яти все, що у ній було – і обчихнув так, що з муру посипався вапняний тиньк. Петро глянув на куріпочку, ніби рубанув його по шиї шаблею. Тоді підійшов до Хабіджі і розкутав її голову.